Dasa zetu ya tafsiri ya kitabu cha Qur'an tukufu iliyoshushwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukaguka sura at-tawba sura ya 9 iliyoko katika juzuu ya kumi yenye yani jumla ya aya 129 Mwenyezi Mungu Mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal sababu za kushuka kwa aya hii ni pale mtume sallallahu alaihi wa sallama alipoahidiana na washirikina wa maka kuwa atakuwa wakiendelea kufanya ibada zao za ushirikina katika msikiti mtukufu wa maka na yeye aendelea na ibada zake za Kiislamu pamoja na wafuasi wake bila kutaridiana wala kwa aina yoyote lakini mwenyezi Mungu ikafika mahala Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala akamwambia mtumi wake hiyo ahadi hiyo yachana nayo ahadi hiyo ya kufanya mchanganyiko huo wa washirikina na waislamu haina maana yoyote na wala haikubaliki katika imani hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia mtumi wake bara'a tumina Allah hii leo au huu leo ni utakatiko kutakata Mwenyezi Mungu kutokako mtukufu wa rasuli na mtume wake kujitakasha ila al-ladhina ahatum na zile ahadi za wale waliwaahidiwa nao minashirikina katika ushirikina kwa hivyo uhuru huu wa kuendelea na ibada potofu umifutili wa mbali fasihu fil ardhi 14 Ntakuwa na nafasi ya kwenda mkirudi katika ardhi ya Makkah nda wamezimine Mezimine tu ikisha mezimine, mezimine basi ni marufuku kafiri kuingia katika nchi ya maka waalamu namjue annakum ghayru mu'jizillahi ya kwamba nyinyi si wenye kumshinda Mwenyezi Mungu hamshindi kabisa wa anna mukhuzil na Mwenyezi Mungu kuadalilisha makafiri ameshaamua kuadhalilisha makafiri wa adhanun minallahi wa rasuli natangazo rasmi kutoka kwa Mwenyezi na mjumbe wake ila nnasi kwa watu wote ulimnguni tangazo hilo yaumul hajil akbar litotoka siku ya kitukufu kija kuu anallahu kwamba mwenyezi Mungu bariu minan mushrikin ametakata na ahadi ya washirikini wa Kwa rasuluhu na mjumbe wake bari ummin al ametakata vile vile na ahadi ya washirikina hana ahadi nao hakuna kabisa ahadi na maghazi ya washirikina fa in tubtum kama mtatubia nyinyi makafiri washirikini fa huwa khairul lakum basi hilo litakuwa ni jambo zuri kwenu nyinyi litakuwa ni khairu kubwa kwenu wa in na kama mtaipa mgongo imani na mkakataa kutubia falam Fa annakum ghayru mu'jizillahi jueni kwamba hamjakuwa wenyu kumshinda mwenyezi Wabashiri wabashirilladhina kafaru bi'adhabin alim Na wape habari makafiri ya kupambana na adhabu illa alladhina ahadtum min almushrikeen thumma lam shai'a. shay'a isipokuwa wale mlioahidiana katika washirikina ambao wa mmehadiana kwa mambo fulani fulani Sio ahadi ya uhuru mti ya maka ahadi ya mambo fulani fulani ya muhimu ya khususia ya binafsi nyinyi na wao Thuma lam yankusukum na kisha na wao wakaheshimu ahadi hiyo wasikupunguzieni chochote shaya chochote Inna allaha yuhibbul mutaqin kwani Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kumcha Mungu wacha Mungu anawapenda Mwenyezi ambao wanaheshimu wao wanaheshimu sheria za Mwenyezi wa waislamu na, wa na dini yao na sharia zao mzingua wanawapenda kwa maana ya kuwa tawalipa hapa duniani au akhera fa اذا salakha alashhurul hurm likimalizika ya ta'zima ta mfungu nne rajab mfungu tatu na mfungu pili likimalizika mezi hiyo ya tadhima faqat hulul mushrikeen haythu wajadtumuhum andeleeni kuwapiga vita na mkiwashinda kuwaua washirikina popote mtakapowakuta wakhudhuuhum wateni nguvuni wahsuruuhum wafungeni waq'udu lahum kulla marsa waqalleni gadi kila kipembe kila upande cha njia maka fa intabu wa aqamu ssalata wa ata sabilahum endapo akatubia wa katekeleza sala akadumisha sala tano wakatoa zaka basi waachieni njia yao waachieni huru Inna allaha ghafuru rahim hakika mwenye Mungu ni msamehevu ni mrahmevu wa in ahadum minal mushrikeena stajaraka naendapo mmoja wapo katika washirikina akakuomba hifadhi Muhammad faajru basi muhifadhi muifadhi hata asma'a kalama allah ile apa nafasi kusikia maneno ya mwenyezi mungo thumma ablighu amana kisha mreje sheo kwao kwenye amani yake dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun kwani wao ni watu hawajui kitu basi pale wakipata nafasi angalau kuja kukaa karibu yako akisikia Qur'ani kwenda wakafahamu na wakazinduka akirejea kuhusu uhuru wa washirikina na ahadi zao Mwenyezi Mungu anasema wa kumbe wake sawala kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allahi wa inda Rasuli vipi wana ahadi ya kuhishimika washirikina mbele ya Mwenyezi Mungu na mjumbe wake hakuna hakuna haki iyo a haki ya kuona ya kushirikiana kwa washiriki na mbele ya Mwenyezi Mungu tumeweka haku hakuna ila ladhina ahattum inda masjidil haram is wale tu mulihidiana ah, masharti ya amani kwenye msikiti mtukufu wa maka na hao famastakamu lakum muda wote utakokuwa watakuwa imara eh, pamoja na nyinyi kuchunga haki na heshima fastakimu lahum basi na nyinyi chungeni haki kuwe ni imara kwa kuchunga haki nashima yao allaha yuhibbul muttaqin anarejia tena mwezi Mungu kusema Mwenyezi Mungu anawapenda wale ambao wacha Mungu kaifa wa in yadhharu alaykum la yarkubu fikum illa waladin vipi iheshimike ahadi yao na wao wakutieni nguvuni wakipata ushindi juu yenu la yarqabu feekum hawatochunga hawatochunga kamwenda yenu ilan uhusiano wala dhimma wala hadi yurdunukum wa tu kwenu bi kwa maneno yao ya uongo Wataaba kulubuhum, na zinakataanya zao Nyoyo zao hazitaki kuwa kukushimoni na kula kukutakia nikheri wa aktharuhum fasikun na wengi wao ni wahuni pechta raubi ayati llahi thamana wamejichukulia badala ya kuzifuata aya ya Mwenyezi Mungu kipato kichache cha dunia vyo vya dunia riziki za dunia wanaona bora kuliko kuheshimu imani ya Mwenyezi Mungu kuheshimu utukufu wa mtume wake kuheshimu kutukufu wa kitabu chake kuheshimu haki ya binadamu bila ya Mwenyezi Mungu fasadu hansabili kutokana hayo wakawa nazuia watu kueposhana tayy mwenye in innahum Innahumsa amakanu ya madun hakika ya makafiri hao washirikina hao kitu kibaya walichukua na kifanya ni hicho la yarkubu fi mu'minin la yarkubuna fi mu'minin hawa uchungi kwa muumini yote ila uhusiano wala dhimatan wala hadi wa ulaika Na hao nahao ndio walio kiuka mipaka fa intabu narjea tena kusema kwamba kama watatubia waqaamu salata waato zaka na wakadumisha salatano akatekeleza zaka fa ikhwanukum fid din. basi watambuweni kwamba ni ndugu zenu katika dini Watambuweni kwa ni ndugu zenu katika dini wa nafasilul ayati ya ya'lamun Tunasisenganua aya hizi za hikma na busara na muongozo kwa wale watu wanaotaka kuelewa. Wa innakathu aimanahu. Na kama washirikina hao wataendelea kuvunja vunja ahadi zao ya ahadihi baada ya kufungana kwenu na hadina wao wataanu fi dinikum wa wanaendelea kudosarisha dosarisha katika mambo ya dini yenu kutia aibu kutengua kutefemua faqatiloo a'immat lkufri kufr wow, pigeni vita mpambane nao vikali kabisa na muaue viongozi wa kufiri innahum la aimana lahum kwani wao hawa na ahadi yoyote laallahum yantahun yanteho wenda kwa hatua hiyo mkichukua kupambana nao kikweli wakakoma coma ala tuqatiluna qauman nakathu aimanahum kwani msipambane Mkawamaliza kabisa kabisa watu ambao wanatengua ahadi zao wahamu biikhrajir rasul na walokusudia kumtoa duniani mtume Mwenyezi Mungu wahum bada'ukum wala marra na wao ndio waliokuanzieni uchafu ndio walikuanzieni fujo walifanya fujo awala mara mara ya kwanza kwani mtusimpe ataksha unaogopa a sio lazima la, la kushikamana nao msi Fallahu ahaku an takhshawu Mwenyezi Mungu ndio haki zaidi ndio ana haki zaidi Mwenyezi muogope yeye in kuntum mu'minin mkiwa nyinyi ni waumini wa kweli Qatiluhum yu'adhibuhumulla pambaneni nao hao muaue shingo. anataka kuadhibu mwenyezingu hao. wao kwa mikono yenu Mwenyezingu anataka kuadhibu kwa mikono yenu wa yukhzihim wa yansurukum alayhim anataka kuadhalilisha na kuatia adabu na kupeni ushindi juu yao wa yashfi sudura muminini. Na azipe upovu nyoyo za watu wa umini. watu waumini wakiona makafiri wanapata adabu hapa hapa duniani juu ya makosa yao ya vitendo vyao wanafurahi na wa ghaidha ghaizha qulubihim Mwenyezi Mungu anakusudia kuondosha uchungu nyo wa nyoyo za waamini wayatubu Allah ala maasha na wakati huo huo anapokea tauba kwa wale ambao watatubia ambao ndiyo wanataka Mwenyezi Mungu kuwapokea tauba wallahu alayhim alimun hakim Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma am bali ninyi mnadhaani antutu mwachwe bure tu mwachwe bure tu mjigambe mi mwislamu mimi mumini basi walamma ya'lam illahu alladhina jahadhu minkum nawalahu yadhhirisha munyeezimu wale wapiganaji wa jihadi wenye imani sabiti imani nzito wanajitolea muhanga nafsi zao na mali zao minkum kati miongoni kat... mwenu wala miatakhidhu min duni allahi wala rasulihi wala walija. na walija nawalahu yadhhirisha munyeezimu wale ambao Hawajawafanya asiye kuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na waamini wenzake hajawafanya wapenzi lazima achukue hatua Mwenyezi ya kuwadhihirisha hao wallahu khabirun bima taamalon kwa hivyo nyinyi waamini kama mnataka e, mmeamua kikweli kweli utetea ukweli wa Mwenyezi dini yake na utukufu wa mtume wake na utukufu wa imani zenu kwenu kwake subhana wa ta'ala basi lazima msifanye wapenzi isipokuwa mpenzi wenu huo mpenzi wenu awe ni Mwenyezi Mungu mtume wake Mwenyezi na waamini wa kweli wa muumini wenu wallahu khabirun bima ta'malun mwenyezi Mungu anawajua vizuri yote mnayokuwa mkiendelea kuyafanya ma kana lil mushriki na an yamuru masajidallahi shahidin anfusihim bil kufri kadkaya hi ya 27 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia waumini na watangazia waumini popote walipo duniani Makana kana hawana haki wa mushrikiina an ya'muru masajidillah kuimarisha misikiti ya Mungu shahidina ala anfusihim bil kufri wakiwa wanashuhudia juu nafsi zao kuwa ni makafiri hawana haki hiyo kujidai kwamba sisi tunatoa msaada tunasaidia Uislamu Hali ya kuwa wao ni makafiri hawana haki hiyo hawana haki hiyo ulaika kwa ni hao watu hao makafiri hao habitat amaluhum zimeporomoka amali zao wa finnarihum khalidun na ndani ya moto wao watakuwa ndio makazi yao watabaki milele inama yaamuru masaji Allah, hakika wanaoimarisha na kukubaliwa kwamba wanaemarisha misikiti wa Mwenyezi man aamana ni yule aliyaoamini ni yule alioamini billahi kumuamini Mwenyezi Mungu kuepo kwake na mtume wake na ukweli wa lini yake na kwamba yeye wa mpekwa kwa kuabudu pekee yake si mwingine wa yaumi akhir na akaamini kuna siku ya mwisho kwa hivyo maisha yake anatumikia kwa anatumikia zimgu, na kujiandalia mazuri yatakayomsaidia katika siku hiyo wa qaama salata miongoni mwa mazuri anayofanya huyo mumini huyo Ne kudumisha sala waata zakata na kutoa zaka wa lam yamkhsha illa Allah na akaa hamwogopi yoyote isipokuwa Allah Faasa ulaika anyakunu Mina mutadini Ni kwa hakika hao ndio watakokuwa wangofu hao ndio atakokuwa wangofu Mwenyezi Mungu na sisi tuwemo katika hao Mwenyezi Mungu na kuwakatisha tamaa wanafiki ambao wanajidai anasema ajaltum siqayat alhaji hivi nyinyi mnafanya kule kuonyesha maji mahujaji kugawawia maji mahujaji eh, wa imarata almasjid alharam na kuimarisha msikiti mtukufu mnajidai mnafikiria kwamba kufanya kwenu hayo kaman amana billahi wal yawm al imani hiyo na kwetu ni sawa sawa na yule aliyemuamini Mwenyezi na siku ya mwisho mm, si kweli wajahada fi sabili akapigana na kupigania taa ya Mwenyezi la yastam hawalingani hawawi sawa hawa inda Allahi baada ya Mwenyezi Mungu wallahu la yahadi alqawma alzalimin na Mwenyezi Mungu hawa wala hawafikishi hawa kwenye uongovu watu madhalimu nafsi zao kama hao alladhina amanu amawalil wa mu'minina na wakahama miji yao kwa kukimbiza imani zao wajahadu wakapigana jihadi fi sabili kupigania kupigana tayari wakatumia vita hivyo biamwalihim mali zao na nafsi zao a'zamu darajatan 'inda hao ndio watukufu wacheo mbele ya Mwenyezi wa ulaika humun na hao ndio waliofanikiwa hao ndio waliofanikiwa yubashiruhum rabbuhum anawapongeza mala wao anawabashiria mala wao birahmatim minhu wa ridwan kwamba wao ni watu watakopata rehema na radhi wa wao ni watu walioyadhi walioshadhibitikiwa na pepo Lahumu fiha wao ndani ya pepo Naimu muqim watapata nema ya kudumu. Khalidina fiha hali ya yakadewa ukazo milele humo Inna allaha indahu ajrun azim Hakika mwenye zingu, mbele yake kuna malipo matukufu allahumma jalna min ahliha Emora muratli sisi tuwemo katika hao watakao stahiki kuipata pepo hiyo bi ya arhamar ya ayyuhalladhina amanu la tattakhithu aba'akum wa ashawanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'alal iman. Wa man yatawallahum minkum fa ulaiha humu dhalimun. ambao ni waamini Mwenyezi Mungu. kwake na utukufu na ukweli wa sifa zake. Wenye kuamini siku ya mwisho na kuamini malaika vitabu watume na siku ya mwisho ya kufufuliwa na kulipo viumbe la tatakhidhu aba'akum msiwafanye mababa zenu wa ikhwanakum na mandugu zenu msiwafanye hao auliaa ni mapenzi wenu inistahbul kufura 'ala al-iman endapo wa mababa hao au ndugu hao wanaona bora ukafiri kuliko imani si mababa zenu hao wala sintoguzeno madam wana wana bora ukafiri kuliko imani ya tawalahum na yeyote wapenda watu wa aina hiyo minku miongoni mwenu fa ulaikahumuzzalimun basi hao ndio madhalimu nafsi zao qul muhammad uambie ya muhammad in kana abaukum ikiwa mababa zenu wa abnaukum na watoto wenu wa khiwankum na ndugu zenu wa azwajikum na wake zenu wa ashiratukum na jamaa zenu wa ni kutaraftumuha na mali mlizozikusanya wa tun takshauna kasadaha, na biashara mnazoogopea kuingia hasara kuparama wa masakin turdhunaha ikiwa makazi mlioyajenga majumba mlioyojenga mtu zaidi kuliko Mwenyezi Mungu ahabba ilaikum minallahi iko haya mnampenda zaidi kuliko Mwenyezi Mungu na rasuli na mtume wake okay. wajihadun fi sabilihi na kuliko jihadi kupigania dini yake Mwenyezi Mungu ngojeni. gojeni gojeni mtakiona gojeni. Gojeni. gojeni hata yaati Allahu biamri mpaka alete Mwenyezi Mungu amri yake Wallahu la yahdi alqauman fasiqin. Na Mwenyezi hawaongozi kwenye maslahi watu wahuni au aina hiyo. Watu wa aina hiyo Mwenyezi Mungu hawaongozi kwenye usahihi. Wala nasarakumu nsarakumullahu fi mawatin kathira. Kitu gani cha kukutieni nyinyi woga mkajicombatiza na makafiri? Kitu gani? nasarakumu nasarakumullahu kwa hakika ameshakunusuruni Mwenyezi Mungu nyinyi kakupendi ushindi Fima watu na kathira ala mwingi wa yuma hunene na hasa baada siku ya vita vya hunene اذ اعجبتكم Wakati وكالاتي ambapo mlipumbazika na wengi wenu uliwapumbaza wengi wenu mka pumbazika sisi ah, kwa wengi huu tuli watu shindwe famtuhuni ankum shaya ukawa hawakusaidieni chochoote wengi wenu wa dhaqata alaykum kwenu kaunu dunia dunia yote mkaiona ndogo hamuna pakukimbilia. kukimbilia bi pamoja na upana wake thumma wallaitum mudbirin Kisha nyinyi nyinyi mukaipa mgongo ambri ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mnakimbia thumma anzalallahu sakinatahu kisha akateremsha Mwenyezi Mungu tulivu wake ala kwa mtume wake wa na kwa waumini. wa anzalal yunuda lam tarauha na akateremsha munyezimu kwa ajili ya kuwasaidia ninyi kukupeni nguvu askari ambao ninyi hamkuwa mkiwaona wa adhabal ladhina kafaroo akatya adhab munyezimu walio wa makafiri wadhilika jazaaul kafirin na hayo ndio malipo ya makafiri Inapokelewa kwamba katika vita hivi munyezimu waliwatuma askari wake wa wakashuka vikosi kwa vikosi watu wote walio katika makafiri walikuwa wakiona wingi mwa mawaskari. na baadhi ya waumini waliona vikosi hivyo vya malaika ambavyo vile walipoviona tu makafiri wakawana lilo, leo na leo tumemaliza na aliyakuwa ni wao malaika hao hawakuwa kabisa wakipigana lakini wamekuja kutia kashkashi tukuatia kashkashi tukwa makafiri na woga wakatiwa adabu vizuri na waislamu na mwisho wakakimbia wengine wakakimbia wengine waka nguvuni hivyo ndivyo ilivyokuwa ya ayuha alladhina amana enye ambao mmwamini allah inama al najasu washrikina ni wachafu fala yaqrabu al masjid ba'da amihim hadha wasije wakausogelea msikiti mtukufu baada ya mkawa huu ikiwa hawajaslam. Kabisa kabisa wasisogee kwenye msikiti mtukufu baada ya mkawa huu ikiwa hawajaslam. Wa in khiftum a'ilatak na kama mtogopea kumpata umaskini biashara zenu kuwa hazitatoka kwa sababu ya watu makafiri kuzulikana kuja fa sawfa yughniki kumullahu min fadlihi msiogope hilo kwani na hakika ya kwamba Mwenyezi Mungu atakutoshelezeni kwa fadhila zake Inshaa akitaka Inshaa akitaka Mwenyezi Mungu atakutoshelezeni kwa kwa fadhila zake Inna allaha alimun hakim kwani Mwenyezi ni mjuzi mwenye na mwenye hikma Katilu ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir vita vikali pambaneni nao bila huruma watu ambao hawamuamini Mwenyezi na siku ya mwisho wala yuharimu wa wa na ma Allah Allahu wa rasulu watu ambao hawaharamishi alichokiharamisha Mwenyezi Mungu na mtume wake wala yadinuna din alhaqi na wala hawafanyi dini iliyokubalika alladhina utul kitaba miongoni mwa wale ambao wamepewa kitabu wa yahudi na nasara wapigeni vita hata yutul mpaka wafikie kukubali Kutlipa kodi lipakodi wakiwa wataka kuishi katika miji yenu ayadi ni walipe kodi kujalipa mko mikono yao fasawa wa na hali yakua ni wanyonge wakati wanapokuja kulipa waonyeshwe hezaya wadhalilishwe waqalatil yahudu walisema sema wa yahudi uzairun ibnullah ati uzairu mwana wa Mungu waqalatil nasara na wakasema wa nasara al-masih ibnullah eterys ibn maryam ibn mwanamu nzungu thalika qawluh hiyo ni mjeno yao tu ya kipuuzi wanaosema afwaa himkondo yao sio kweli ukwa, na kweli wote yudahi una qawla alladhina kafaru min qablu wanaigiza igiza wanaigiza igiza, Wana igiza, igiza. maneno ya wale makafiru walio kabla kabla ya yao qatalahumullah anna yufakun Mwenyezi wamewalani namna wanavyeposhwa wa wa na ukweli. itakadhu ahabarahum, wamewafanya walimu wao waruhbanahum walimu wao wakiyahudi waruhbanahum na mapadri wao wakinasara wanawafanya arbaban ndiyo waungu min dunillahi kinyume cha Mwenyezi Mungu walmasiha bina maryam wanamfanya namfanya masiha yesu bin maryam mungu kinyume cha Mwenyezi kwa maamuru hali ya kuwa hawakuamrishwa illa li ya ilahan wahida isipokuwa wa muabudu mnyezungu mmoja kwa kuamrishwa isikokuwa muabudu mnye zingu mmoja la ilaha illa huwa hakuna mwingine anastahili kuabudiwe isipokuwa yeye subhanahu amma yushriku ametakata mnyezungu huyo mtakatifu kabisa ametakata na kuepuka na na hao wanaomshirikisha naye hajahusiana kabisa kabisa kabisa hajahusiana lakini makafiri yuriduna wana washirikina yuredo na ayutfiu nurallahi ni kuizima nuru ya Mwenyezi ya Uislamu bi kwa mkomido yao waya Allah illa ayutim nurahu lakini Mwenyezi Mungu anakataa isipokuwa aitimize nuru yake walau karihal kafirun ajab wa chukie na tayitimiza huwa alladhi arsala rasula ni yeye Mwenyezi Mungu mjume wake bilhuda pamoja na mwongozo wa haki wa dini haki na dini ya kweli liuzhirahu ala dini din kulli ya aipe ushindi dini hiyo kuliko dini zote zitazangulia walau karihal mushriku, hata wakichukia washrikina ya ayuha amanu enye ambao wameamini in kathiran min al ahbar ya wengi katika hao walimu wenu wa na mapadhi wa kanisara la yakuluna amwalal nas bil batil wa kwa dhulma Bilbatili kwa dhulma kwa udanganyifu wayasudduna an sabilillah na nasubia watu kuwaepusha na dini ya Mwenyezi Mungu waladhina yakinizuna dhahabu na fedha Na wale nawale ambao wanalimbikiza dhahabu na fella na wala hauzitolei haki zake zakatafisabilillahi katika Mwenyezi Mungu basi watu hao fabashirhum biadhabin alim wape habari ya kwamba watapambana na adhabu inayouma mbele ya wote hao Wayahudi Wanasara mabepari wanazembekenza to mali bila kustolea zaka wape habari ya kupambana na adhabu kali ya Mungu watapambana na adhabu hiyo yauma yuhuma aleiha fi nari siku itakao wa moto mali hiyo katika moto wa jahanna fatuku wa humu kisha wakakangwa wa wakanyoshwa wa, wa nyuso zao wa na wa zao, yao na migongo yao wa kadha ma kanastu kisha waambiwe hichi ndio kile mlichokuwa mukikilimbikiza mukikilimbikiza li enfosihum wa degan bus kwa jil nafsizen fadhu kuma kuntum taknizun basi onjeni raha na utamu wa kile mlichokuwa mukikilimbikiza in iddatu shuhur inda allah 12 ashur Mwenyezi Mungu anabainisha katika ayahii hii ya 36 kwamba miezi ya kuheshimu kupigana katika haina la haram Kupigania dini kupigana na makafiri katika dini miezi ya kuheshimu miezi hiyo 40 arbatun miezi kwa sababu miezi ya mwaka mzima bila Mwenyezi Mungu ni miezi 12 Pikitabilla. Mazikuna pili hio ndio ile iliyothibiti katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yauma khalaqa as-samawati wal-ard. -al. siku alipoumba mbingu na ardhi Mwenyezi aliyeka idadi ya miezi ya mwaka mzima ni 12. Minha mingonima hiyo arba'atun hurum ndio kuna miezi mini ya kuheshimika. dhalika dinu qayyim. Na kuheshimu miezi hiyo ndiyo dini iliyokuwa imara fala tadhalimu fi hina Kwa fawayba musije mukadhulumu danyamizi hiyo. nafsi zenu kwa kupigana vita Wakati mushrikin Lakini musiyati kupambana nao washirikina Kafa. wote popote kama yukatilunakum kaffa kama watakakupiga kupigana nanyi wote kwa wakati wote wa na namjue anna allaha ma'al kwamba Mwenyezi Mungu pamoja na wacha Mungu kwa kuwasaidia. Sababu ya kuja aya hii ni kwamba makafiri walikuwa wanachukua nafasi fursa katika mezi ya taadhima hiyo mine inayozuelewa vita. Wao wakawa kuwa kuwapiga vita waislamu Maka na Madina. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu na haya kawatambua kwamba wao wanafanya ukorofi huu goja nisi tuondoshe kile kisingizio chao kwa kambi wa islam kuchelewesha vita katika miezi hii ni kuongeza ukafiri inma an-nasi'u ziyadatum fil kufri haki kuchelewesha kupambana na ukafiri kwa kuheshimu miezi hiyo mine ziyadatum fil kufri ni kuzidisha ukafiri yudallu bihi alladhina kafaru hupotezwa kwa kuchelewesha huko wale makafiri ambao yuhilluna aman wa yuharrimuna wa wana halalisha mapambano mwaka mmoja na wakaharamisha mwaka mwingine wafanya hivyo liwati iddatama haramallah ili wawafikiane na idadi ya ilemezi aliyoiharamisha aliyoharamisha lakini wao hawafuwati ile mezi fayuhulluna ma haramallah wanahalalisha halalisha alichoharamisha Mwenyezi Mungu kwa maslahi yao na na haramisha alichokihalalisha Mwenyezi Mungu kwa maslahihio hivyo hivyo alivyokuwa wakifanya. katika ile miezi ya taadhima ile haramisha Mwenyezi wao walikuwa wanapigana wanafanya vita mashamboleo kwanza zaidi wa Uislamu wakati wakijua kwamba Uislamu hawatapigana muda huo na katika miezi ile waislamu kupigana, basi ndio wao wanaharamisha vita wanafanya kilipizo ya mfunguo nne wakiwapigana basi waona haramisha mfunguo tano badala ya ili kuwazuia waislamu wasifanye mashambulizi dhidi yao zui yina lahum suu amalihim wamepambiwa ubayo vitendo vyao hivyo vya kuwafanya triki na ujanja waislamu ili wamalize wallahu la yahdi alqawmal kafirin lakini mwenyezi Mungu hawaongozi watu ambao wanakaka ko akipitia huko mwenyezi Mungu anapitia upande mwingine kwa kuongoza waumini wa Islamu kuwahi wa kujihami na kujitetea na kuutetea Uislamu ya ayuha allazina amanu enyimlioamini malakum idha qila lakum firu fi sabili llahi faqaltu nikitu gani kitakachokupata ninyi na kukusaadaeni na kukudanganyeni mka mnapoambiwa tokeni mwendeke katika mapambano mnakuwa wazito wazito wazitu ila al kwenye kun Hamtaki Hamta kabisa. Aradiitum bil hayati dunia min al-akhirah. bora eh, maisha dunia kuliko ya akhirah. Fama mata'u al-hayati dunia fil akhirati illa qalil. Kama mjui si chochote stare hizi za uhai wa dunia eh, kulinganisha na akhirah. Si chochote isikuwa ni kitu kichacha tu. Illa tanfiru yu'adhibukum Allah adaban alima Ila tanfirum kama hamtotoka mkapomba nao makafiri yuadhibukum adaban alima atakuadhibuni mwenyezi Mungu adhabu inayouma wayastabdil qauman ghayrakum akisha alete watu wengine wapi asiyokuwanya wala tadurruhu shay'a wala hamtumzurut chochote mwenyezi Mungu wallahu ala kulli shay'in qadir na mwenyezi Mungu yajua kila kitu ni muenza ila tansuruhu faqad nasara Allah kama ninyi hamtum mtetea mtume ham wake basi mizzingu hajashindwa kumtetea ye. alikosham mtetea akamhifadhi akamlinda idh akhrajahu na kafaru Pale walipomtoa mchini maka makafiri thani ethne, ni akiwa ni mtu wa pili katika watu wili waliotoka idh huma fil gha'i akiwa katika pango wakiwa katika pango watu wale hao Abu Bakr na wapili ni Mtume Muhammad wa sallallahu alayhi katika ghari Hira au kwenye pango la Hira e, wakati makafiru na wasaka ili wawangamize mara moja kwa vitabu vyao na Mwenyezi Mungu akaweza kumnusuru katika hali hiyo bila ya kuwatia adabu yoyote wale makafiri basi hajashindwa kumnusuru pengine Idhi yaqulu li pale baada aliposema kumwambia sahibu yake Abu Bakr la tahzan inna Allaha ma'ana usihuzunike huzunike e, Mwenyezi Mungu pamoja nasi fa Allahu sakinatahu akateremsha Mwenyezi Mungu utudu wake aleju yake wa ayadahu bijunudin junudin lam taraha Mwenyezi Mungu akampa nguvu wake kwa, kwa askari msio wao na yenyewe waja'ala kalimata alladhina kafaru sufla akalifanya lile neno la makafiri likawa chini Neno la makafiri le chini kabisa wa kalimatullahi hiya na neno la mwenye zingu lolo kubwa juu wallahu azizun hakim na mwenye zingu ni mshindi na mwenye hekima imfiru tokeni mwende katika mapambano khafafan wa thikala. ikiwa hali ya wepesi au hali ya uzito nendeje wajahidu biakum wa nafsiikum Mkapambani na makafiri kwa mali zenu na nafsi zenu fi sabili katika kupigania tayy mwenyezingu. mung. Dhalikum khairul lakum hiyo ni khairu kwenu in kuntum taalamun ikiwa nyinyi mjijua kwa ni hivyo basi msirudi nyuma ikiwa mnajua kwa hiyo ndiyo khairu msiruli nyuma Mwenyezingu mtukufu subhanahu wa ta'ala mtume wake muhammed wa salama pamoja na warumini wafuasi wake Halihalisi waliyonayo walionayo wanafiki na msimamo walionao Anasema mtukufu law kana aradan ingelikuwa kwenye hivyo vita vya kupambana na makafiri kuna mapato ya kirahisi wa safaran qasidan na safari fupi la tabau kaangalikufuata muhamadi hao hawa wanafiki wote kaangalikufuata kwa sababu haja yao ni kipato walakin baudata alai mushqah lakini imekuwa nzito ya mbali juu yao safari imekuwa safari ya kwenda vita kwao ni ngumu nzito yelekea Warumi kupambana na Warumi kwa hivyo wamepinda wamerejea nyuma na kujificha na kila chochoro. wasyahalifuna billah na wakija pia kwa jina la mwenzingu Mungu kukuambia kwamba La yastata'na la kharajna ma'akum kama tulikuwa na sisi tuna uwezo tungalitoka pamoja nanyi uwezo gani wanaoutaka uwezo gani wanaotaka baada ya uzima na afya na kipato alichokuwa anacho hawana wana, imani yoyote hawa yakupigania uislamu yu yuhlikuna anfusahum wanaziangamiza to na nafsi zao wallahu yaalamu innahum lakathibun na Mwenyezi Mungu kwamba wao ni waongo Mwenyezi Mungu wataala wa ta'ala katika aya hii ya 43 anaambia wake kwamba usivunjike moyo afallahu anka kusamehe mwenye zingu. Lima adhinta. kwa lilekosa kosa ulilolifanya la kuwaruhusu wanafiki kubakia afallahu anka ameshakusamee mwenyezi Lima adhinta. laho pale ulipowa ruhusu wanafiki kubakia nyuma kwa nini ruhusu. hata yatabayana lakadhalina sadaku usingojee mpaka wakakudhirikia wale walio wa kweli wataalama alkadhibina na ukawajua walio waongo. Kama kuja kukudanganya tu hawana dharura wote, hawana yote. Na ukweli wa mambo leo ni huu la yasta'zinuka alldhina yu'minuna bila. Hawaji wakakutaka ruhusa wa kweli, zimgu, ya kubaki majumbani wale waminiki kweli kwa Mwenyezi Mungu wale na siku ya mwisho. Hawakuomba ruhusa an yujahidu biamwalihim. Kuto kupigana kwa mali zao wa amfu na nafsi zao hawakutaki ruhusa ya kuto kupigana. An yujahidu alla yujahidu biamwalihim wa anfusihim wallahu alimun bilmuttaqin na mnyezingu anawajua vizuri walioacha mungu Innama yastaadhinuka alladhina la yu'minuna billah hakika wanaokuja wakutaka ruhusa ya kubaki majumbani ni wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu waliyoami la akhir na siku ya mwisho. Wartabaa kulubuhum ambao wamejawa na shaka nyoyo zao. Fahum fi raibihim yataraddadun. Kwa hivyo wao wako katika mashaka yao wanakwenda wakirudi. walau aradu khuruja na japo kama wangetaka kutoka hao kama ingekuwa watataka kutoka kikwele kweli la Aaddu lahu uddah. Basi waangalie jiandaa na vifaa vinavyohitajika Walakin kariha Allahu bi'atihim lakini alichukia mwenye Mungu kuingia kwao hao katika jeshi la vita Fathabatahum kwa hivyo akawatia uzito wa kila lahum qudu ma'al qa'idin wakaambiwa kwa ulimi wa hali qudu bakieni majumbani ma'al qa'idin pamoja na watakaobaki aki na mama na wagonjwa na we Muhammad usisikitike mwenye Mungu ambe mtume wake usisikitike kwa kufuwata ku hao law kharaju kama wanjtoka hawa kajunka katika jeshi lenu ma ila illa khabala wasingalipungezeneni nyinyi isipokuwa ufisadi wala awdaru khilalukum nangaliweka mnyanya ya kuwapitisha maadui pembezoni mwenu yamughunakumul fitnad kwa kukutakieni nyinyi ukorofi wa samauna samma'un lahum na ndani yao kazi yao hawa ni ukomi uyani kuchukua unafiki Wanafiki wanauchukua, kuchukua habari zenu wakenda wakoambia maadui yako apa maadui siri za kijeshi za kivita wanakwenda kuwambia maadui sama'una lakum wanasikiliza sana habari zenu kwa ajili ya hao wapenzi wao makafiri wallahu alimun bizzalimin na Mwenyezi Mungu anawajua vizuri walio mabali. Allahumma majana ya karim biayatika muttabi'in اللهم اجعلنا يا كريم في طابه تذكيرك من تابعين ولكتابك ونبيك من تابعين وعلى طاعتك متمعين وتوافقنا ربنا مسلمين ووالدينا ولانا واخواننا واحبانا جميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين